Під деревом зеленим, або Мелстокський хор. Томас Гарді. Частина 5. Закінчення. Розділ 1. Вузол, який не розв'язати. Останній день цієї розповіді припадає якраз на зміну піроку, коли селяни засинають в оточенні майже голих дерев і до сну їх заколисує передзвін дощу, а прокидаються вже серед царства зелені, коли сама земля здавалося Збентежена небаченою кількістю і різнобарв'ям листя, Коли прилітає дрімлюга і прикликає літо, Заводячи свою пісню однієї ноти, Коли відсвітають яблуні і дороги та сади Вкриваються опалими пелюстками, Коли віночки ніжних квітів темніють, А їхні голівки схиляються під вагою бджіл трудівниць, Чиє дзищання все частіше і частіше чується звідусіль, аж поки не переростає усюди сущий гул. І коли зузулі, дрозди й горобці, які до цього були веселими та вічливими сусідами, перетворюються у шумних і настирливих причеп. Зовні будинок Джефрі Дея у Ялборізькому лісі виглядав, як завжди, у порі. І лише несамовитий гавкіт собак десь на задвірку маєтку сповіщав про те, що в оселі відбувається щось незвичайне. У середині зібралося досить велолюдне товариство, а таке нечасто можна було побачити у помешканні від людького лісника По всій кімнаті незграбно прилаштувалися, хто стоячи, а хто сидячи, наші давні знайомі Дід Джеймс і дід Вільям, візник, містер Пенні, трійку дітей, зокрема Джиммі та Чарлі, а також ще кілька сільських леді та джентльменів. Які проїхали здалеку і чиї імена нам знати не конче потрібно. Джефрі гучно тупав у прибудові та між кущами в саду, намагаючись якомога швидше покінчити з повсякденними справами, поки ще не прийшов час для дійства, щоб уже весь день бути вільним. На цей час він закотив рукави сорочки, а новісінь парадні штани, у які вбрався цього ранку, тимчасово прикрив робочим фартухом. Проходячи повз вулики, він одним оком глянув, чи рояться б і нарешті зайшов до будинку, на ходу розкочуючи рукави сорочки. Розмовляючи з візником Деві, застібав гудзики на манжетах, щоб зекономити час. Потім піднявся нагору, одягнув свій парадний жилет і, спустившись униз, продовжив розмову з Деві, застібаючи при цьому жилет і не змигну дивлячись візникові в очі, наче у дзеркалу. Ряди меблів помітно поріділи. З кожної пари вивезли по одному екземпляру, у тому числі й годинник Томаса Вуда. Нарешті Єзекі Сандерс залишився один на сторожі часу в цьому будинку. Фенсі ще не спускалася. У своїй кімнаті на горі вона якраз одягалась у численні шари одягу і начепляла безліч прикрас, як і належало нареченій. Час від часу вона коротко письміювалася у відповідь на зауваження місіс Деві чи місіс Пенні, які допомагали їй одягатися. Однак у її сміхові звучав більше неспокій, ніж веселощі. Місіс Дей, сказавши, що в неї розболілася голова, замкнулася у своїй кімнаті на весь ранок. У місіс Пенні над кожною скроною звисало по дев'ять спіралеподібних локонів, а заду на зачистці, наче замок на вершині гори, стирчав гребінець. Жінки якраз обговорювали останнє оголошення про весілля Діка і Фенсі минулої неділі. «І як це звучало?» – випитувала Фенсі. «Дуже гарно», – відповідала місіс Пенні. «Ніколи не чула, щоб так гарно оголошували». «Але ж як?» «Ох, дуже природно і вишукано». «Правда ж, уройбане?» – крикнула вона через незалатану тріщину з підлозі до візника, який чекав унизу. «Правда що?» Сказав Ройбен, запитально подивившись на стелю над своєю головою в очікуванні відповіді «Правда ж імена Діка та Фенсі звучали дуже гарно, коли їх оголошували у нас в церкві минулої неділі?» Знов долинув вниз голос місіс Пенні «Ще як гарно! Особливо першого разу! Вся пацтва так і вибухнула шепотом! Правду кажу, Пенні!» Візник підхопив розмову і голосно, щоб його почули, і нагорі крикнув мало не на вухо містерові Пенні, хоч той сидів не більше, як за фути від нього. «Ще ніколи не чув, щоб так перешіптувалися», – підтвердив містер Пенні теж голосно. «А дівчата аж пожовтіли від заздрості. От їй Богу! Ще не бачив, щоб так комусь заздрили!» Фенсі розчервонілася, а її серденько затрепетало від задоволення. «Може...» Сказала вона з напускною байдужістю У той час просто служби не було Та ні, не в тому справа Це через ваше високе становище у парафії Та вони так переполошилися, ніби спіймали вас із діком за поцілунками Хіба ні, місіс Деві? От це ви в яблучко Люди, й хлібом не годуй, а дай язиками поблискати Вигукнула Фенсі Ну, якщо складаєш про себе пісню, дорогенька То чого дивуєшся, коли інші й не співують? «Господи, як я це все витримаю?» Знову забідклася дівчина, але вже звертаючись тільки до тих, хто був у спальні Вона не то зітхала, не то задихалась, широко відкриті очі блищали, а обличчя пашило «Та все ти чудово витримаєш, дитинко», – запевнила їй місіс Деві «Найважче – це вибратися з дому, а як підеш до вівтаря, хоробрість сама звідки візьметься» «От я пам'ятаю, зовсім не боялася» Майже як солдат на полі бою, хоча, звісно, цього не показувала. А скромно потупала очі, як і годиться дівчині. Ти, до речі, теж не забудь так зробити, Фенсі. А я увійшла до церкви тихо, наче ягнятко, приєдналася до спогадів і місіс Пенні. Ви ж знаєте, пані такий коротун, але всередині у мене все кипіло. Ну, чому бути того не минути? Ти теж собі так скажи. Чому бути того не минути? Та невже ж у тих словах така чудодійна сила? Здивувалася Фенсі Ще й яка чудодійна Головне повірити І вони проведуть тебе через усе вінчання Ну тоді добре Згодилася Фенсі і червоніючи сказала Чому бути того не минути Така дружина ніякого чоловіка не посоромить Раділа місіс Деві Хоч би він не спізнився Вигукнула наречена, придумавши собі нову причину для тривог, оскільки старі вже розвіялись Ото буде шкода, ти вже набралася хоробрості, а він не прийде Зауважила місіс Пенні Унизу дід Джеймс, уловивши кілька уривків їхньої розмови, вирішив пожартувати над нареченою і голосно сказав От я пам'ятаю, бували випадки, коли наречений не з'являвся на весілля Так, раніше і не таке бувало Погодився містер Пенні, протираючи скельце своїх окулярів. Боже, ви чуєте, що вони там кажуть? зашепотіла Фенсі. Слухайте. І вона прислухалась. Усяке бувало, правда ж, Джефрі? Дід Джеймс звернувся до Джефрі, коли той увійшов. Що бувало? не зрозумів Джефрі. Бувало, молодий на весілля не приходив. Ще як бувало. Я знаю кілька випадків. Коли наречений не з'явився, бо дівчина йому, бачите, набридла, і весілля відклали. А одного разу, пам'ятаю, наречений потрапив у капкан у добовому лісі. То три місяці минуло перш, ніж він знову міг звестися на ноги, і довелося наново оголошувати про весілля. «Який жах!» – вигукнула Фенсі. «Вони так балакають, тільки щоб тебе подражнити, дорогенька!» – заспокоювала її місіс Деві. «Подумати тільки!» Через що іноді доводиться проходити бідолашним дівчатам?» Знов почулося знизу. «Ви б чули розповіді мого Шурена, Паламаря Вілкінса. Чого він тільки не надивився на весіллях за 30 років. Як не одне, то інше. Деякі історії такі, що волосся дибки стає. Але, наскільки я знаю, таке не часто трапляється», сказала Фенсі з прихованим занепокоєнням. «А таки пора буде бужедіку бути тут». Зауважив візник Дідусю Джеймсе Містере Деві і всі, хто там внизу Зараз же припиніть снущатися наді мною Випалила Фенсі Не в змозі більше стримуватись Інакше я тут помру зі страху Або зроблю собі щось От побачите Та не слухайте ви цих старих дурнів Міздей Крикнув боярин нетколком Який щойно увійшов до кімнати І беручи приклад з усіх Теж спрямував свій голос Крізь тріщини на підлозі «Вам нема чого хвилюватися. Дік мчить до вас, що є духу. Вже за хвилину буде тут». Він уже виходив з дому, як бджоли у вулику, що йому мати дала для нового саду, почали роїтися. От він і каже, «Я не можу собі дозволити втратити цілий рій бджіл. Не можу, хоч і з радістю би плюну на них зараз. Але Фенсі б мене за це аж ніяк не похвалила». Тож він затримався, щоб зловити їх і пострушувати назад у вулик. Воістину мудрий чоловік, похвалив Джефрі. Ще пак, охі роботи ми мали учора, продовжував містер кулком, вже стишивши голос, бо не було необхідності залучати до розмови жінок на горі і витираючи обличчя самим лише кутиком своєї ідеально чистої хустинки. Довелось же нам попотіти. Речі то не з легких, сказав Джефрі, дивлячись крізь віконечко в каміні і немовби читаючи ці слова на дошці. Прибиті до віддаленого стовпа на просіці Це вже точно, підтвердив Нет, окинувши оком місця, де раніше стояли меблі І до чого ж незручно було нести? Спочатку через сад діка, потім у двері, а потім ще й по сходах і через кімнати У мене після вчорашнього ноги як колоди А дік ще й такий прискіпливий, все мало стояти точно там, де було заплановано я вже мовчу про свою ту їжу і питво, яких він понапасав. Того б на весну і в ковчах вистачило. Їйбо, добірніших стегенець, ніж там над каміном коптяться, я не бачив. А сидру скуштував, просто нектар, кращого не знайдете. От і житимуть собі там в любові і достатку, а тебе, паскудника, вже й жаба давить, дорікнув дід Джеймс. Та хіба я що, хай живуть. Я просто кажу, що ця парочка надбала стільки меблів і харчів, що можна подумати, то вже повноцінна велика родина, а не молоде подружжя. З нас сім потів стекло, поки ми у двох там все порозставляли. І чому ніхто не залатав ту дірку в підлозі? – сказала Фенсі, продовжуючи одягатись. Кожнісіньке слово ж чути, кожнісінький рух. Тихо, тихо. Хто це там? Перебила вчительку маленька помічниця, який, на превелику радість, сьогодні теж дозволила допомагати з приготуваннями Вона збігла вниз на кілька сходинок і перехилилася через перила «О, подивіться! Ви тільки подивіться!» – вигукнула вона, влітаючи назад до кімнати «Що там?» – спитала Фенсі «Дружки нареченої, щойно прийшли! Та такі гарні! А які на них муслінові сукні, зовсім на себе не схожі!» Здається, ніби то не вони, а їхні багаті сестри, про яких ніхто не знав. Скажи, нехай ідуть сюди, хай ідуть сюди, захоплено вигукнула Фенсі. І чотири панянки, вибрані дружками нареченої, міс Сюзан Деві, міс Бесі Деві, міс Фашті Сніф і міс Мерсі Онмі, піднялися нагору і проплили коридором до кімнати. Як би ж дік був вже тут, знову забіткалася Фенсі. Тієї ж миті у вікно залетіла гілочка з квіткою із куща, що ріс біля входу, і почувся чоловічий голос. «Фенсі, кохана, ти вже готова?» «Це він, він тут!» – скрикнула Фенсі, нервово розсміявшись, і чи не вперше за весь ранок зітхнувши з полегшенням. Дружки нареченої стовпилися перед вікном, і, хитнувши сережками в унісон, повернули голови у вказаному напрямку. Зовсім не тому, що їм аж так кортіло побачити діка, Просто вони сумлінно ставилися до свого обов'язку бути слухняними виконавицями волі сьогоднішньої королеви нареченої. Оце так красень, сказала міс Фашті Снів, молода леді з жовтими стрічками на капорі, яка постійно червоніла. До дверей підходив дік при повному параді у блискучому піджаку, жилеті лимонного кольору, капелюсі. Все аж сяло нависною. З нагоди такої події він трохи коротше підстриг волосся І більше збрив бакенбарди на висках «Побіжу вниз», – сказала Фенсі і, глянувши через плече у дзеркало, вибігла з кімнати «О, дійку!» – вигукнула вона «Я така рада, що ти прийшов!» «Звичайно, я знала, що ти прийдеш, але на якусь мить злякалася, а раптом ні» «Щоб я-то не прийшов, Фенсі?» «Спека чи холод? Вітер чи сніг?» Ніщо не могло завадити мені сьогодні бути тут. Що це ти собі раптом понавигадувала? Ти ж ніколи не надавала значення таким дрібницям. Ну, діку, тоді ж я ще не здалась тобі на милість і не зв'язала себе обітницею, відповіла Фенсі. Шкода, що я не можу одружитися на всіх п'ятьох одразу, вигукнув дік, окинувши оком дружок. Дівчата захихотіли, а Фенсі потай погладила діка по спині, ніби хотіла впевнитися, що він справді стоїть тут, з плоті крові, і належить тільки їй. «Ну, хто б міг подумати, га?» – звернувся дік до старших членів компанії, знімаючи капелюха і вмощуючись у крісло. Ті всім своїм видом продемонстрували, що ніхто б ні за що не міг такого подумати, про що б не йшла мова». «Подумайте тільки, саме сьогодні моїм бджолам заманулося руїтися», – продовжив дік, своїм поглядом охоплюючи всіх присутніх, наче сіткою. «А як добре роїлися, Я років десять не бачив такого рою!» «Це добрий знак!» – прорекла місіс Пенні з глибини своєї мудрості. «Добрий знак!» «Я рада, що все йде добре», – сказала Фенсі, зітхнувши з полегшенням. «І ми раді!» Сказали дружки на знак солідарності Так, із бджолами зволікати не можна Як завжди, ладу, зауважив дід Джеймс Одружуватися можна, коли заманеться А от бджоли тобі на вимогу роїтися не стануть Ніяк не збагну Задумливо мовив дік, обмахуючись капелюхом Чим я так образив містера Мейблда? Я дуже поважаю цього чоловіка Та й мені здавалось, я йому теж подобався він як тільки приїхав, не раз казав, що час мені оженитися і що сам мене з радістю обвінчає Навіть якщо дівчина буде з іншої парафії Коли я попросив його оголосити про наше весілля, то натякнув на ту обіцянку Але по ньому видно було, що він не надто палко бажає нас вінчати Той ж я більше й не згадував Цікаво, чого це він? І правда, чому? Сказала Фенсі, втупившись в одну точку своїми причудовими очима Нато ніжними і гарними, як для дружини візника, однак, в не надто добрими. «Напевно, передумав. Буває», – припустив візник. «Ну, товариші, ох і збереться ж сьогодні люду на нас подивитися». «А церква, – додав Джеффрі, певно буде ущердь набита жіноцтвом, і над усіма під віконнями дитячі голови, чи то пак одні очі». «Кому знати, як не вам?» Зауважив Ройбен Ви ж через це вже двічі проходили І я не проти перетерпіти разочок Сказав дік Чи навіть два, а може й більше Діку Докірливо мовла Фенсі Мила, я жартую Просто до слова прийшлося Чого ти сьогодні така полохлива? А після того ми, звісно, станемо парами Продовжив візник І пройдемося парафією Так-так Підхопила місіс Пенні Подвоє, кожен зі своєю дружиною Я не хочу так виставляти себе на показ Запротестувала Фенсі, зиркнувши дика, що він на це скаже Я на все згоден, Серденько Буде так, як скажеш ти і товариству Палко мовив Річард Деві Ми так робили на своєму весіллі, правда, Ен? Спитав дружину візник Та всі так роблять Ми теж робили, підтвердив батько Фенсі «І ми з Пенні», – сказала місіс Пенні. «Пам'ятаю, я тоді взула свої кращі черевички на дерев'яній підошві. Пенні так сердився, я ж у них ще вищою виглядаю». «І мої тато з мамою», – додала міс Мерсі Онмі. «І я робитиму наступного різдва», – рішуче заявив Нет, подивившись на міс ваш снів. «Шановані люди вже так не роблять», – зауважила Фенсі. «Але якщо моя покійна матір так робила», – тоді вже і я Точно, продовжував згадувати візник То було в білий вівторок Мастокський клуб тоді влаштував ходу І ми, молодята, йшли за ними через усю парафію Тоді всі мусили одягати щось біле Бо то був тиждень після зелених свят У мене досі збереглися ті білі штани, що я тоді одягав Лежать вдома в коробці Правда ж, Ен? Лежали, поки я не вкоротила їх і не віддала Джиммі. Відповіла місіс Деві. «Ну, а обійшовши цю парафію, задля годиться, треба пройтися і через верхній та нижній мелсток, і до вайні зайти», сказав Пенні, повертаючись до основної теми розмови. «Молочар вайні всіма шанований чоловік, так само, як і фермер Кекс. Треба обов'язково їм показатися». «Твоя правда», – погодився візник, – «треба обійти мелсток для порядку». «От то буде на що подивитися, коли ми йтимемо пара за парою. Правда ж, сусіди?» «О, це вже точно! Гарне видовище для всієї парафії!» – сказала місіс Пенні. «О!» – вигукнув візник, раптом помітивши самотню постать, що стояла у дверях, одягнута в довгий білосніжний балахон, який кроєм нагадував наволочку. «Це ж ліф! Що ти тут робиш, ліфе? «Та от прийшов спитати, чи можна і мені прийти на весілля?» Несміливо сказав ліф. «Ну ж, бо ліфе, докірливо мовив візник, ти ж знаєш, що сьогодні тобі тут робити нічого». «Томасе, ліфе, і як тобі не соромно?» – дорикнув старий вір'ям. «Знаю, я дурник, але я подумав, якщо вмиюся і одягну чисту сорочку і балахон, може і зможу прийти». Сказав Лів, тремтячи всім тілом, і розчарований, розвернувся, щоб іти геть. Бідолашний, сказав візник, повернувшись до Джефрі. А може, нехай іде? Виглядає він не дуже і в голові порожня, але ж у в'язниці хлопчина ніколи не сидів, то хіба він чимось зашкодить? Лів із вдячністю подивився на візника за таку похвалу, а потім із тривогою на Джефрі, мовляв, чи допоможуть ці слова його переконати. Ну, нехай вже йде. Врешті згодився Джефрі. «Заходь, Ліф, ласкаво просимо!» І ліф залишився. Тепер уже всі були готові виходити і почали шикуватися. Спочатку Фенсі та її батько, потім Дік і Сюзан Деві, Нед колком і ваш сніф, Тед Вейвуд і Мерсі Онмі, і нарешті Джиммі і Бессі Деві. Всі одягнені, як і личить на весіллі. Далі йшли візники місіс Деві, у самому кінці містер і місіс Пенні. Візник привертав увагу своїми рукавичками велетенського розміру, аж одинадцятого з гаком. Вони скидалися на вибілені боксерські рукавиці і досить недоладно виглядали на його загорілих руках. Це він уперше в житті надягнув цю чудернацьку ознаку поважності. І то лише на особисте прохання Фенсі. «Краще б дружкам іти разом», – запропонувала Фенсі. «Чого це?» «У мої часі завжди йшли дівчина з хлопцем, тримаючись за руки», – здивувався Джефрі. «І в моїй», – погодився візник. «І в нашій», – сказали містер і місіс Пенні. «Ніколи не чув, щоб жінка йшла з жінкою», – сказав старий Вільям, який разом з дідом Джеймсом і місіс Дей мав залишатися вдома. «Буде так, як вирішиш ти і товариство, моя люба», – сказав дік, який вперечуті утвердження свого права на фенсі – Очевидь із превеликою радістю був готовий позбутися всіх інших прав Вирішувати довелося Фенсі «Що ж, нехай буде так, як у мами!» Сказала вона, і пари рушили під деревами хлопці попід руки з дівчатами «Ех!» – зітхнув дід Джеймс, коли вони нарешті пішли і сказав діду Вільяму «Цікаво, що її зараз більше цікавить? Дік? Чи її весільне вбрання?» Ну, на те вони й жінки, така їхня природа, відповів дідвір'ям Пам'ятаєш, як там у пророка Єремії Чи панна забуде про стрічки свої, на оздобу свою? Ось вони пройшли під темними стрункими ялинками, ніби між колонами собору Крізь зарості ліщини, що рясніли первоцвітами і дикими гіацинтами Під рясним листцем розлогих буків, І нарешті через Ялберійський пагорб вийшли на дорогу яка забігала у село Парафії Джефрі Дея. І вже за чверть години Фенсі стала місіс Річард Деві, хоч на своє превелике здивування досі почувалася все тією ж Фенсі Дей. Назад поверталися кружною дорогою, стежками через поля, весело перемовляючись і підсміюючись, особливо розвеселилися, коли підійшли до перелазу. Аж раптом дік помітив далеко на ріповому полі темну пляму. «Та це ж Єнох!» Сказав він Фенсі Я думав, ми розминулися з ним сьогодні в будинку Як так вийшло, що він більше у вас не працює? Випив забагату сидру Той вдарив йому в голову І Єноха посадили за це в колодки Батькові довелося на кілька днів найняти когось іншого І більше Єнох у лісі не працює Давай покличемо його до нас сьогодні на гуляння Подумаєш, колодки У нас сьогодні весілля Весільній професії скомандували зупинитися. «Єноху!» – крикнув дік щасили. «Що?» – відгукнувся Єнов здалеку. «Пізнаєш?» «Ні! Дік Деві! а Щойно одружився! о Це моя дружина Фенсі!» Трохи піднявши Фенсі, дік показав їй Єноху, наче букет квітів а Приходь на гуляння сьогодні ввечері! Не можу! Чому? Більше в них не працюю!» «Не дуже гарно з його боку», – сказав дік, коли процесія рушила далі «Не вини його», – сказав Джефрі, – «він зараз не при собі, зранку він завжди не в настрої От вип'я галон сидру чи елю або пінту другу меду, і одразу ж повеселіє» Тоді у всьому королівстві приємнішого співрозмовника не знайдеш.